Let's open our Bibles at uh, Nehemiah 2. Uram, kérünk Tégede. Még egyszer csak, hogy a Te ígédet tedd élővé számunkra, és írd be a szívünk hústábláira azokat. Lord, again we just come and ask you that you would make your words live in us and that you would write your words on the tab tablets of our hearts. És kérünk téged, hogy változtass minket, formálj bennünket. And we pray that you would change us and shape us. Hogy végezd azt a megszentelő munkát bennünk, amit elkezdtél. That you would uh, accomplish the work of sanctification in us. Amen. Amen. Amen. Hát Nehímiás könnyét kezdtük el a múlt héten. Last week, we started to study the book of Nehemiah. És láttuk azt, hogy nehémiás a király pohárnok, amilyen magas helyzetbe került, Isten milyen magas helyre emelte őt. And we saw that Nehemiah was the cup-bearer uh, cup of the king, and he actually uh, held a high position in the king's. Uh, Palace. És bár ott élt perzsi a perzsa királyság központjában, Súsán várába, mégis az szíve Jeruzsálemben dobogott. Although he was living in the center of uh, the Persian kingdom in the city of Sushan, his heart uh, was beating for Jerusalem. Az értekelte, hogy az otthoniakkal mi van, és mi van Jeruzsálemben. He was uh, more interested in what's going on with those who were left at home and what's going on with Jerusalem. És olyan nagy öröm volt a szívében, amikor Júdeából valók érkeztek Súsánvárába, és kérdezte, hogy mi, mi a helyzet, mi a helyzet az ottani emberekkel, mi a helyzet a várossal. És szomorúan hallotta azt, hogy hogy, hogy, hogy szenvednek az ottani, ottani emberek, és hogy az egész város uh, tiszta romokban And he was really sad to hear that uh, the people who were left behind are actually struggling and the city is in its ruins. And he was so shaken by all this all the news that he didn't only react in a, in a physical reaction, but also in a spiritual way by uh, starting to fast and pray tudod amikor megérint egy szomorú hír akkor úgy úgy úgy úgy de hogyha ezt nem követi valami lépés, akkor nem sok változás történik. When we hear a sad news, we usually just get really uh, sad and depressed, but uh... Hát, hogyha nem követi semmi más a részedbe, akkor nem történt semmi. But unless something else, something, some other reaction follows, nothing really happened. It napokon át imádkozott és bőtölt Nehémiás. He prayed and fasted through many days. De látjuk, hogy nem csak napokon át, bőtölt és imádkozott, hanem elég hosszasan imádkozott. And we see here, but he didn't only pray and fast for many days, but actually he prayed for a long time. Hátjuk, hogy négy hónapon keresztül tartott ez a beszélgetés részéről Istennel. Így kezdjük a második fejezetet. Szerszész so király uralkodásának 20. évében, a niszán hónapban történt. Bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. És nem szoktam szomorú lenni előtte. Ezért így szólt hozzám a király, miért szomorú az arcod, hiszen nem vagy beteg. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem. Itt látjuk azt, hogy Nehémiás négy hónapon keresztül forgatta a szívébe azokat a dolgokat, amiket hallott. We see here that Nehemiah was just uh, contemplating in his heart uh, for four months. He was considering all the things he has heard before. And because it is mentioned here that it uh, happened, all this happened in the month of Nisan, we know that uh, it was exactly four months since he first sat down to pray. Ez a négy hónap, ahogy, ahogy telt, eltelt, közben a király mit sem vett észre arról, hogy mi történik Nehémiás szívében. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megvan említve itt ez a dátum. Általában, amikor napot nem említenek, akkor az első, a hónap első napjáról beszélnek. I think it's very important that the date, that, that this date is recorded here. Usually when they only mention the month but no day, it means that the things happened on the first day of the month. És ez azért fontos, mert úgy gondolom, hogy négy hónapon keresztül azért imádkozott Nehémiás, ugyelem, vagy vedd el tőle ezt a terhet a szívemről, amit ideattál, vagy pedig mutasd meg, hogy mit kezdjek vele. And I think why this is important because uh, Uh, Nehemia's prayer must have been uh, that Lord, either please take this burden off my heart, or if you don't, show me what to do with it. Úgy fejeztük be az egyes fejezetet, hogy az utolsó versekben azt olvastuk, hogy azért imádkozott Nehemia, hogy Uram, ajma siker a szolgádnak és attól, hogy legyen hozzá érghalmas az az ember. In the previous chapter, in the last few verses, we read Nehemiah's prayer, which was az utolsó vers vége felállam. Tizenegyedik vers, második felem. He prayed, let your servant prosper this day, I pray, and grant him mercy in the sight of this man. Ezt Nehemiás négy hónappal ezelőtt imádkozta. This was Nehemiah's prayer four months ago. Azt mondja, adj ma sikert a szolgálnak, ahogy bemegyek a király elé. He, his prayer was... Uh, Let your servant hogy this enters hónapja Isten nem válaszolta meg ezt az imát. Uh, uh, Azért imádkozott that hogy uram add, hogy a király fogadjon engem, legyen érgalmas hozzám és és, és hogy tudjak valamit tenni Jeruzsálem ügyében. Nehemiah's prayer was that, Lord, just uh, uh, let the king receive me, uh, so I can go before him and uh, help me to do something for Jerusalem. A négy hónap alatt biztos sokszor megfordult a fejébe, hogy Uram, tényleg akarod, hogy része legyek ennek a dolognak? I'm sure during the four months he uh, he was wondering, Lord, do you really want me to be part of this? H hogyha nem, akkor vedd el tőlem ezt a terhet, hogyha meg igen, akkor meg adjál, uh, lehetőséget, adjál irgalmat a király szemében. If not please take this burden from me and if you do want me to be part of this then just please give me a mercy in the eyes of the king. Eset Nehemia sem időpontra várt, hanem állandóan a királyal volt. And Nehemiah didn't wait for an appointment here because he, he spent all his time with the king. De várt azt, hogy Isten mikor nyit egy ajtót, mikor nyitja meg a lehetőséget. But instead he waited on the lord to open a door. A pohárnok az egy ilyen személyes testőrje volt a királynak. Mindig ott volt mellette. He was always next to the king. Ő volt az a szolga, aki kiválasztotta, összeállította a királyi menüt. És ő volt az is, aki a királynak egy tanácsadója volt, aki egy ilyen legbelsőbb tanácsadója volt. Néha a király megkérdezte tőle, hogy mit gondol. And he was also the innermost counselor of the king. Many times the king asked uh, this person what he thought of certain things. Persze, nem volt szabad sem mondani. Of course, he couldn't uh, say anything without the king asking him. talán Maybe you remember the story of Esther. történik. It, uh, it takes place actually in the same city in Shushan. ugyanazdal a királya Same king. So we got Hivatlan, we a királynő egyetlen egyeséjét van, hogy a király rámutat a kirányi párcával is kegyelmet ad neki. And we saw there that when the queen enters the presence of the king without being invited, her only chance is when the king points at her with his scepter. Scepter. Scepter. My de az a lényeg, hogy ha a királynő csak így mehetett oda, akkor szerintetek a pohárnok szólhatott -e egy szót is anélkül, hogy megkérdezték volna. Just think about it. Even if if even the queen uh, couldn't go there just time. És milyen feszélyezet lehetett Nehémiás a négy hónap alatt? Tudta azt, hogy ha Isten a szívére helyezte és akarja, hogy valami történjen, akkor kell, hogy a király megkérdezze tőle, vagy valami ajtót nyisson, hogy ezt elmondhassa. He must have been pretty frustrated uh, during these four months, because he knew that God has placed something on his heart. So he knew that there must be a time when uh, God opens the door and the king asks him asks him what's going on. De hogy csak imádkozott. But he just prayed. És hallgatott Istenre. And listened to the Lord. És ez a négy hónap nagyon fontos volt, mivel meg fogjuk látni, hogy ezalatt a négy hónap alatt mi minden tálvégzett Isten nehémi ásszívében. Az imádságot Isten nagyon sokszor az ígében is úgy mutatja be, mint egy olyan, olyan, dolgot, egy olyan szellemi tevékenységet, ami alatt a mi szívünk változik. Ez nem ilyen kérésben lehetőség, And it's not like a submitting a request. Persze, arról is szó van, azt is lehet. Of course you can do that as well. De az imádságot Isten nagyon sokszor úgy mutatja be, mint egy nagyon fontos eszközt arra, hogy a mi szívünk megváltozzon. But prayer many times is presented as a very important instrument, so that our heart may change. Hogy meglássuk az ő akaratát, meg, uh, utat engedjünk neki, hogy átformáljon minket that we would see his will and that we would just uh, yield to him in order him to form us. Ez a pontos még egy másik dolog miatt is nagyon fontos. And this date here is uh, important because of another uh, reason. Mert ez az a nap, amikor Xerxes király uh, kiadja parancsot arra, hogy Jeruzsálemet This is actually the day when the king Artaxerxes uh, orders uh, Jerusalem to be rebuilt. Ez egy nagyon fontos dátum a Dániel 9.25 miatt. So this is a very important date because of uh, Daniel 9.25. Dániel 9.25-ben azt mondja, hogy a, uh, attól a parancstól kezdődően, hogy elrendelik Jeruzsálem újá építését, onnantól számítva 770 év múlva fog megjelenni a messiás. Uh, in the book of Daniel we see that from the from that given day when uh, the rebuilt. The rebuilding of uh, the temple was ordained uh, from that day Seven times seventy days until Messiah comes Years. Seven times seventy years, years. Okay. Until Messiah will until be presented as the Prince to Israel again Uh, itt van egy biblia kutató, a Robert Anderson. There is a Bible scholar, Robert Anderson. És uh, ő visszanézte a zsidó Naptárban, hogy ez az artak király 20. uralkodásának 20. esztendeinek uh, Nisza hava mikorra, mikorra esett. So he looked, looked up the date when this... Uh, Particular day was in the Jewish calendar. És ez Krisztus előtt 445, március 14 ike volt. And it was in 445 before Christ on the 14th of March. És onnan számolt 490 évet, szintén az jüdeok kalendárium szerint. So from this given date he calculated the 490 years according to Jewish calendar. Ez összesen 173 888 nap. This is altogether is 173880 day days. És ez pontosan Krisztus után 32-ben, április 6-ikára esett. And the day he got was uh, 32 after Christ. Aprilis 6. április. És pontosan ez volt az a nap, amikor Jézus bevonult Samárháton Jézusválembe. Ez egy bődületes dolog, hogy ennyire pontos proféciák vannak az igében. This is pretty shocking Hogy még mielőtt Krisztus eljött volna több száz évvel előre megmondták, az, megmondták a próféták, hogy mikor melyik napon fog a Messiás bevonulni Jeruzsálembe, és nyilvánosan Izrael elé állni mint Messiás. It's pretty amazing that um, hundreds and hundreds years ago uh, they were able, they told, foretold a day when Jesus will go up to Jerusalem and stand there publicly as Messiah. És ezt a Lukács 1936-ban elismerve a And you can read about this in Luke 19:36. És egészen addig Krisztus nem engedte, hogy királyként ünnepeljék. And until this day, actually, Jesus didn't let anyone to celebrate him as king. De azon a napon igen, mert akkor kellett, mint királyként, megváltóként kint odállni a Izrael elében. But on that particular day he did, because this was the day when he had to stand before uh, Israel as Messiah, as a redeemer. Ezekem teljesen lenyűgözők. I'm totally amazed by this. Szerinted mennyi gondolata lehetett nehémiásnak erről az egészről? So what do you Aznak? think? What do you think of all the mind jutott a Dániel proféciának a könyvvel. Has he has the book of Daniel and all the prophecies hogy te jó ég ezen a napon rendelte el a király Jeruzsálem újáépítését. Maybe later, as he was reading the scrolls, uh, maybe he remembered that, oh, this is the day actually when uh, the king ordained, ordained the rebuild of Jerusalem. So he just took this uh, measuring, this measure which had uh, 173,80 uh, thousand <laughs> <laughs> 8, 880, 880 part, and he just kept cutting off each by day. És, és lehet, hogy később tudta, de akkor, mikor benne volt, fogalma se volt róla valószínűleg. And maybe later he knew, but uh, at that given time when he was in the midst of all, probably he had no idea at all. It szerinted a Artaxers királynak mennyi fogalma volt arról, amit mondott. And what do you think? Uh, did Artaxerxis know? What he said. De pont ez az, hogy Isten formálta és alakította az eseményeket. Az ő előre elgondolt terve szerint. But uh, God, through all this God. Engem ez teljesen lenyűgöz, hogy Isten ennyire pontosan mindent tud. I'm uh, just totally amazed how much God knows that He knows everything. De nem csak az, hogy tudja ezeket a dolgokat, hanem neki ezeket terve is van. And He doesn't only know about all this, but He has a plan with all these things. Miközben az egyetemen egy csomó minden tanulni kellett sokszor felmerült benne a kérdés, hogy és ez most miért kell megtanulni? While I was at the university and I had to study about all those things, many times I just had the question that why do I have to know all these things? De biztos vagy, hogy bidez szakvába bidez egyes részneve van olyan rész, amikor felmerül benne a kérdés, hogy ezt most miért kell tudni? But I'm sure that all profession has questions and areas when, when we actually come to the question that, okay, why do we need to know this? És sokszor a tudás olyan feleslegesnek tűnik. And many times knowledge uh, doesn't seem so necessary. És sokszor az a gondolat, hogy isten minden tudó, úgy nem hatja meg az embert. So many times just the idea that God knows everything doesn't really move us. mennyi felesleges dolgot tud az úr gondoljuk mi. De az úrnak terve van minden egyes információ valamit tud. But God has a plan with every single information He knows. És ez a csodálatos dolog, hogy ő neki terve van és jó terve van, jó reménységet térve az. And the amazing thing is that His His plan is great. He plans, He has uh, prosperous prosperous plans for us. It minden esetben azt mondja nehémias, hogy egyes korábban még soha nem voltam szomorú a király előtt. Egyes vers végen. In verse 1, uh, Nehemiah says that now I had never been sad in the king's presence before. Ez nagyon jól tette egyébként Nehemiás. And this was actually a pretty good thing from Nehemiah. És, és látjuk, hogy a kettes vers végén meg is rémült, mikor a király szomorúnak látta azt, mondt, hogy én nagyon megijedtem. And we also see at the end of verse 2 that when the king saw him being sad, he became dreadfully afraid. Azért ilyet meg halálosan, mert a király jelenlétében szomorúnak lenni, egyenlő volt a halálos ítéleteddel. He got scared because uh, being sad in the presence of the king uh, led to death penalty. Hogyha valaki szomorú volt a király jelenlétében, azt kivégezték. If someone was sad in the presence of the king, they were just executed. Utána már voltok a vér szomorúnak lenni. <laughs> So... <laughs> Volt már ők a után, After this, they had every reason to be sad. És hát nehémiás egész jól csinálta idáig, amíg a király ezt észre nem vette rajta, so hogy siet nagyon. Nehémiás did a pretty good job in covering everything until this moment when the king actually saw him being sad, so he just became Got really Akkoriban a szabályok újítatották, hogy a király személye annyira csodálatos, hogy ha már csak a jelenléte is elégok ok arra, hogy elfelejtse minden gondodat. At that time the king's presence was considered just so amazing and wonderful that even just being in his presence uh, just made you forget about all your sorrows and sadness. És hogy a szomorú voltam, kivégezték. Hát, nekünk is van egy királyunk, We also have a king. akinek tényleg fantasztikus és gyönyörű, már csak a jelenlétében lenni. Uh, whose is indeed and amazing. És, uh, és azt, hogyha tudjuk, hogy ott van velünk, és tudjuk, hogy ő ki, és mennyire képes megváltoztatni dolgokat, akkor elég ok arra, hogy elfelejtsük a gondjainkat, a problémáinkat and just knowing that he is there with us and he is able to change everything it's a good reason to forget about all sadness és és vagyunk, the good thing is if we are still sad in his presence he won't uh, execute us yet something will die in us meghala a testünk a testies gondolkodásunk Our, uh, carnal thinking will die. Am, amikor fel kell ismernünk azt, hogy ő tényleg annyira csodálatos és annyira gyönyörű valaki, aki tud is tenni azért, hogy megváltozzanak a dolgok and és hogy mennyire testiesek vagyunk akkor amikor aggódunk ezek miatt a dolgok miatt and we are just so carnal when we worry about all these things nem úgy gondolkodunk ahogy ő gondolkodik. when we don't think the way he thinks amikor a saját tervünk a saját aggodalmaink egyszerre meghalnak az and, ő jelenlétében. And in, in his presence or own uh, plans and our own worries simply die. A 16-os zsoltár 11-es verse mondja azt, hogy uh, teljes öröm van ten állad. In uh, Psalm 16 uh, verse 11 says that uh, in your presence there is full joy. Fullness of joy. Oké. És hogy györök két tart a gyönyörűség az ő jobbján. És uh, szép, gyönyörű, csodálatos. <laughs> And that he is beautiful. Ez tudjuk a 16. szó alatt, néhány külső daleványért van. We know this without Psalm 16. És tényleg teljes öröm van nála, mert az ő jelenlétében tényleg van okunk örülni. And indeed in his presence there is full joy, because in his presence we have every reason to be joyful. Nem találkoztam Artokserzés királyal, és biztos vagyok benne, hogy csodálatos ember lehetett. I've never met uh, the king Artaxerxes. I'm sure he was a great man. De hát ő, de, ő azért nem volt képes bármit megtenni, ugye ő nem volt mindenható. But uh, he wasn't almighty. He couldn't just do anything. Volt hatalma persze sok minden felett, de nem volt mindenható. Of course he had power over many things, but he wasn't almighty. És látod, hogy még a legjobb szándékkal és indulattal se tudott volna segíteni a bajaidon. And probably he couldn't help uh, my my uh, struggles and issues with uh, with his best intention at all. De az úrnál ez nem így van. But this is not how it is with the Lord. Jézus nem csak csodálatos, nem csak minden tudó, nem csak terve van, hanem ő abszolút hatalommal rendelkezik minden fölött. God is not only amazing and almighty and uh, has a plan, but also he has uh, power over everything a nem el arra hogy ő szeretne valamit mondani We see here that uh, Nehemiah didn't do one thing uh, at the presence of king, which is he didn't start to just uh, Uh, round the bush saying that he wants to he wants the king to do something uh, elég nehéz lehetett ez négy hónapon keresztül minden nap imába meharcolni hogy itt ez a teher a szívemen szólhatnék vagy legalábbis utalhatnék rá hátha megszólal a király hátha lesz valami de nem tette. it must have been pretty hard to live uh, with his with this burden on his heart for four months seeing that uh, here is the thing i could say actually something to the king but i i can't do it so i'm not going to do it maybe ash minden napi máskozta a példabeszédek 211-et i'm sure that prayed proverbs 211 every single day az ur van a király szíve The King's heart is in the hands of the Lord. Olyan mint a folyó arra terli, a akarja. It is like the river, the Lord directs it in the way he wants. Uram, vagy a királyszívét vigyed a fele, hogy ebből legyen valami vagy vedd el tőlem ezt a terhet. Lord, please either direct the, the heart of the king in a way that something good would come out or just take this burden off me. Nehemiás megértett valami nagyon fontosat, amit minden vezetőnek fontos megérteni, mégpedig az, hogy a másik ember szívét csak is Isten tudja megváltoztatni. Nehem, I understood something very important, which is uh, only God is able to change the heart of uh, another person. A legyél vezető a családodban, a gyerekek nevelésében, a munkahelyeden, gyülekezetben, bárhol. Ez fontos megértened, hogy a másik szívét csak Isten változtathatja meg. It doesn't matter where, uh, or where you are a leader, at home, at your workplace, it's very important to understand that the other person's heart can only be changed by God. tudod szülőként is olyan könnyű az gondolni, hogy majd a te jó nevelésed, a te biblikus nevelésed fogja... Megváltostatni. As a parent it's easy to uh, think that if you just raise them well, uh, according to the Bible, then they will be good person and they will change. Hát a, aki gyakorló szülő tudja, hogy ez nem működik. Those of you who are parents know that this, it doesn't work this way. Vegyes iskolába, óvodába tanárnő, óvónő. Or at the school or kindergarten the the teachers they Ni, cannot change it. Nincs ez a módszer, amivel vettud változtatni a gyerekeknek a szivét. There is just no way to change the heart of the children. Minden megtehet, de csak az úr tudja. You can do everything, but only God is able. Ugyanúgy a főnökönnek a szívét, a szomszédok szívét. Same way the heart of your neighbor, the heart of your boss. A barátozsi a házastási véde. The heart of your friend, the heart of your spouse. Egyszerűen neked nincs rá esélyed, nincs rá képességed. Simply you have no chance to change it. És nem kell segíteni Istennek ebben a változásban. And God God doesn't need your help in Val doing this. Vala egy idigot var a kísérlet hogy őrem tudom, hogy te változtatod meg a szíved, de haj segítségben. We always have this temptation that, Lord, I know that you are the only one who is able to change the heart of this person, but please, just let me help. Neki. If I tell uh, him or her this and that. Vagy, if, if, if only he or she knew about it. Vagy, egy -egy or if I can manipulate the person with the this and that thought. Nehemiás tudta, hogy Isten útja nem ez. Az ő útja az az, hogy ő majd változtatja a szívét a királynak, hogyha ez az, ez az út az, amit ő kijelölt. the according to the way he has. A kihívás az az, hogy mi merjük-e Istenre rábízni a másik ember szívét. The challenge is whether we dare to trust uh, God with the heart of this other person. Na hát a király észrevette, hogy nem beteg nehémiás, hanem szomorú. So the king just not is here that Nehemiah is not sick but he is sad. mint dobogott nagyon Nehemia szíve hogy oké okay, most mi lesz a következő boddat assz hogy kivégzik vagy megkérdezi hogy mi baj van. Nehemiah's heart beat really fast here thinking that okay what's the next step is he going to execute me or he's going to ask me what's wrong. Két extrém kérdés is nem fele, hogy így veszede tőlem a terhet vagy vagy tényleg ez a te útod. Two extreme questions to the Lord. Is this olvassuk válaszát. Ez mondtam a királynak, Örök éjen a király, hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van Rommá lett és kapuit tűzeméstette meg. A, lehet, hogy ez egy ilyen alapbeidegződés volt Nehémiás részéről pohárnokként, hogy éljen a király, de mindenképpen ez volt az első válasz. So we see Nehemiah's first reaction was, the és lehet, hogy csak hitt benne abban, hogyha már egyszer a király megkérdezés nem egyből kivégző okstagot küldi, akkor lehet, hogy tényleg érdekli, hogy mi a baj. Or maybe he just believed that now that the king is actually asking him, he doesn't just—he uh, won't just send him to be executed, but maybe he's really interested in what was going on. It again, we see here Nehemiah being a leader, uh, replying with uh, honesty and uh, wisdom. And wisdom. Nagyon bölcsen válaszolt, mert nem azt mondta, hogy Jaj, "Hogy ne lennék szomorú, mikor Jeruzsálem romokba hever?" Nem ezt mondtam. should my Jerusalem Nem, azt mondta, hogy "Az a város, ahol az őseim sírja van." my Bölcsesség volt benne, mert Jeruzsálem nem volt menő Persiában. He was wise because Jerusalem was, wasn't the coolest place uh, in Persia. Állandóan egy lázadó városként ismerték, hogy essa jó nekik, essa jó nekik. Jerusalem was known as a rebellious city. Nothing was just good enough for them. Ez eleve rosszul hangzott volt a király fülében. So this would have sounded actually pretty bad. De az, hogy ahol az őseim sírja van, ez elég jól hangzott. But saying that the place of my father's tombs this sounded pretty well. Nomost Isten mekkora bölcsességet ott Nehémiásnak abban a pillanatban. What a great wisdom God gave to Nehemiah in that particular moment. Mert látszik, hogy négy hónapja Nehémiás nem azt tervezi, hogy hátra észreveszi az király, hogy szomorú vagyok. És ott abban a pillanatban adott neki Isten ilyen bölcsességet. De instead, at that particular moment God gave him wisdom. Nem csak hogy bölcsességet adott Isten neki, hanem ö, őszintességet is. But he only give him wisdom, but uh, he gave him honesty as well. Azzal, hogy elmondta, hogy ott, ahol az őseim sírja van eltemetve, elmondta az igazi fájdalmát. Hogy én, én oda kötődök, az, a, az az én szülővárosom, én oda tartozom, és, és az van romokban. By telling the king that uh, this is the city of uh, his father's tombs, he just he was honest and just telling the king that this is the city he belongs to. Mert ne lennék szomorú. Why wouldn't I be sad? Mikor a szülővárosom romokban van? When my uh, when the city I was born born in is in its ruins. Én úgy gondolom, hogy ez az összintesség nagyon fontos mindannyiunk életében. I think this honesty is very important in, in our lives. És mondhatta volna Nehémiás azt is, hogy ja, de hogy vagyok szomorú minden rendben. Maybe you could have said that no, I'm not sad at all. Everything is fine. Biztos másképp esetett a napfényem vagy valamit nem minden rendben van velem. Maybe the, maybe the sun was shining in a little different way, but everything else is fine anyways. És Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog nekünk, keresztényeknek az életünkben, hogy amikor valaki megkérdezi tőlünk, hogy van valami baj, vagy minden rendben van, akkor őszintén válaszoljunk. And I think it's very important when someone asks us about our lives, if something is wrong, to just give an honest reply. És persze, ez egy természetes dolog, hogy senki nem akar panaszkodó lenni. Meg nem akarja untatni másokat a problémáival. Meg az is lehet, hogy felmerül a fejébe, hogy ezt most tényleg érdekli, vagy csak úgy megkérdezte udvariasságból. And maybe you think that is he or she actually really interested, or just a sort of De ugyanakkor meg lehet, hogy el akarod mondani a másiknak, hogy tudjon érte imádkozni, vagy lehet hogy lehet, hogy az igéből tud neked tanácsot adni. But uh, maybe you actually do want share it with the other person. Uh, so they can pray for you or maybe they can uh, give you some verses from the Bible. Úgy gondolom, a Nehémiásnak ez a válasza egy, egy minta lehet uh, számunkra. I think that a az, hogy mások tanácsát kikérjük. I think it's to with Olyanoknak a tanácsát, akit ismerünk, akiben megbízunk, akiről tudjuk, hogy nem teszik ki a hirdető táblára. Mm -hmm. uh, uh, uh, És uh, nagyon fontos szerintem, hogy Biblikus tanácsot keresünk, hogy, hogy, hogy az igéből tudsz-e tanácsot adni, vagy, vagy eszedbe jut egy olyan történet, vagy egy olyan rész, ahol ez volt, az volt, az volt. Akiket meg nem annyira ismersz, annak nem kell azt mondani, hogy á, nincs semmi baj, nekik is elmondanod, á, nehézségem megyek keresztül. And to those you don't know that well, you don't have to say, "Oh no, I'm fine." You can just tell them that I'm going through a harder time now. És imádkozhat szértem. And that you can pray for me. És nem kell minden részletet leközölni neki. And you don't really have to share all the details. De att att attól függetlenül tud érted imádkozni. But uh, regardless the details, they can still pray for you. Ennek, ennek több jó hatása is van. Az egyik az az, hogy nem fogsz hazudni. Ez egyik az, hogy őszinte leszel. Uh, you will be honest. A harmadik az, hogy a másik részt vehet a te életedbe, építhet téged az imádságával. The, other is, the next one is that the other person can be part of your life. They can edify you with, the, with their prayers. The fourth one is that people want to think that oh, no one has any uh, struggle or issue. It's only me. And I'm sure it has many other good impacts. Only these came to my mind now. Úgyhogy ha valaki megkérdezi, akkor gondold azt, hogy lehet, hogy pont Isten küldte azért, hogy tanácsot adjon, vagy egyszerűen csak azért, hogy imádkozzon érted. So if someone asks you, just think about it, maybe God sent the person to give you either advice or just to pray for you. És ha valaki kéri a tanácsodat, akkor próbál neki tanácsot adni az Úr bölcsösségével. And if someone seeks your advice, just try to uh, give him... Try to counsel him with the wisdom of the Lord. And just pray for the person. You don't have to know all the details just uh, for praying for them. Many times when we have prayer meetings, I just think about all the details we share with the Lord. Tudod, Uram, hogy ez a helyzet, az a helyzet, pontosan ott ez a helyzet, az a helyzet, Isten meg, persze, tudom, én tudom, jobban tudom, mint te, te tudod? We just pray that, Lord, you know, this and that is the situation here and there, and, and the Lord says, that, yeah, I know, actually, I know it more than you do. Türelmes, meghallgatja és szereti, Isten szeret minket. He patient to listen and he loves us. De nekünk kell megérteni azt, hogy nem kell tudni minden apró részletet azért, hogy tudjunk imádkozni. But we need to understand that we don't need to know every single little detail just to be able to pray. De, imádkozunk, nekünk változik meg a szívünk, nekünk változik meg a hozzáállásunk Istenhez és a másik emberhez. But as we pray our uh, our attitude towards the Lord and towards other people will change. Ez nagyon fontos, mert úgy gondolom, hogy hogy az a az a, hogy imádkozol a másikért, elmondod azt, hogy te fontos vagy nekem. I think it's very important because by praying for others, uh, you tell the person that uh, they are important to you. Úgy érzed, hogy nem nagyon jössz ki emberileg. If you feel like you don't really get on, get on well with someone, az a tanácsom, hogy kezdjél el elérni imádkozni. Minden nap naponta többször. My advice is that you would start to pray for the person. Nem olyan okat, hogy változtass meg uram a szívét, nem ilyen. Don't pray uh, to the lord to change the heart of this person. Hanem anam olyanokat tudunam hát megaszt az ember. But Hadd ez a jelenlétedet. Hadd találkozom veled az igédben. Uh, you És ezen keresztül Isten egy hatalmas szeretetet fog benned a te szívedben növelni, az iránt az ember iránt, akivel egyébként nem voltál túl közel. And through this through praying God will develop a huge uh, amount of love in your heart towards the person you are not you don't get along too well. Ez az őszintesség, meg ez a bölcsesség nagyon fontos amikor közösségben vagyunk egymással. and Nézzük meg mit kérjen Nehemiás a 4-es a 8-asig. Let's look at uh, Nehemiah's request from verse 4 to 8. Akkor a király ezt kérdezte tőlem. Mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a mennyi istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyné mellette ült. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. Majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkeztem Júdába. Adasson egy levelet ászávhoz, a királyi erdőkőréhez is, hogy adjon nekem gerendának való fát a templomnál lévő erdősítésnek, meg a vár erődíté... Oppa, bocsánat tehát erődítésnek, meg a városfalának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, ahova én megyek. A király megadta ezt nekem, Istenemnek hozzám való jó akarat a folytám. Hát látjuk, hogy ezzel a mondatával Nehémiás, hogy ahol az atyáim sírja van, teljesen a király szívét a saját oldalára állította. Visszé telling about the és a királynál igazán jó indulatra talált. And he found favor in his eyes. Itt látjuk, hogy ez a négy hónapos imádság, amit az 1. fejezet 11. versében Imádkozott és Isten megválaszolta. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Isten nem mindig azonnal válaszolja meg az imádságainkat, hanem van, amikor bennünk először el akar valamit végezni, és csak utána ad rá választ. I think it's very important to see that God uh, doesn't always necessarily answers our prayer right away but uh, many times he wants to work out uh, something in us first and he will give the answer after. Úgy van az írásgalom a kegyelem, a király kérdezi meg Nehémiást, hogy mit szeretnél. And here we see mercy and grace the king asking Nehemiah what do you request? <laughs> Mi mehettet végben Nehémiáson. What was going on in his uh, head? Hú, akkor ez az a pillanat. Wow, is this the moment? Most király kérdezi, hogy mit, ki, mit kérek. King asking me what my request is. Nem csoda, hogy egyből imádkozottam a egy Istenéhez. Uram, most segíts, most, most egy bölcsességet, hogy mit mondja. No wonder he just started to pray to the Lord of Heaven. Lord, just grant me wisdom now. What am I supposed to say? Ez nem olyan volt, hogy Uram most, hogy kérdezed Két hét múlva visszajövök, addig átgondolom, átimádkozom a dolgokat. He didn't say that. Oh, now that you're asking me, just give me two weeks to think, think and pray about it, and I'll come back and tell you. Nem, ez egy néma azonnali imádság volt, amit az Úr meg is válaszolt. No, this was a, a silent, a quick prayer, which was answered right away. Well, Uram, segíts! Lord, help me! És ez mutatja nekünk azt, hogy a Bibliában nem csak a hosszú, négy hónapos imádságokat válaszolja meg Isten, hanem a, a szívből jövő azonnali imákat is. And we see uh, here that uh, God doesn't only answer the long, four months, long prayers, but also the quick ones which come straight from the heart. Am, amikor Péter elkezdett sűrűnni. vizelják, először, jól ment minden, és utána elkezdett sülödni, volt egy gyors imája, Uram, ments meg! És ez egy nagyon fontos dolog, mert amikor az idő nem engedi meg, hogy most leüljünk és uh, átgondoltan közünk, akkor Isten azokat az imákat is meghallgatja. And it's very important to remember. Sometimes we don't have the time to sit down and and just think through uh, our prayers, but God uh, answers and uh, hears short prayers as well. És itt Nehemiás azt mondja, a király engem elküld. And uh, Nehemiah says here, if the king sends me. Azt mondja, hogy engem elküld a király. Nem egyedül megyek, csak akkor megyek, ha te küldesz. Nehemiah says here, if the king sends me, I don't want to go alone, I only go if you send me. Milyen bölcsességet adott Isten Nehemiásnak. What a wisdom he had from God. Nem én megyek el, ha nem te küldesz el. He said, it's not me who is going, if you send me. Ez azt jelenti, hogy te mögötted állsz. It means that you are behind me. És segítesz nekem. And you help me. És, és neked is a szívedem van az én atyáimnak a városa. And the city of my fathers is put on your heart as well. És aztán Nehémiás elmondja, hogy hogy mi is az, ami az ős szívem van, mi is az ő igazi kérésem. And then Nehemiah here tells what what's on his heart, what is what he his real request is. Az 5-ös végén olvasuk, hogy az az igazi kérdése, hogy hogy hadmehessek vissza abba a városba, hogy felépítsem azt. We see in verse 5 his real request is az, hogy felépítse. Nehémiás azért akart menni, hogy tegyen valamit, hogy az Úr munkáját végezzel. He wanted to go back to do something, to do the work, works of the Lord. megint egy nagyon jó jellemvonása egy vezetőnek, hogy ő ha lát valamit, azt meg akarja csinálni. Just another uh, very good characteristics of leaders we see here, when they see something, uh, they want to do it. Nem csak látja a szükségét és beszél róla, hanem they, hanem teszi. They don't only see it and and talk about it, but also do something for it. És a, a király válaszol neki és megkérdezi és meddig fog tartani az utazásod. So the king replies to him, asking how long will your journey be? A király már izgatott az egész dologgal kapcsolatban, rendben elküldelek, na és van terved, meddig fog tartani, meddig leszel oda. Na most tudjuk meg azt, hogy mivel telt ez a négy hónap igazán. A négy hónap nem csak azzal telt, hogy Nehémiás állandóan kért Istentől, hanem meg is hallgatta azt, amit Isten neki mondott ez alatt a négy hónap alatt. Kereste, kutatta az írásokat, ott töltött időt Istennel, és figyelt rá, hogy vajon az Úr mit akar. He was just searching all the scrolls and scriptures and he spent time before the Lord and uh, just uh, waiting on him what the Lord wants. Ő csak azt hallotta, hogy az emberek nyomorult helyzetben vannak és nincsen a város, a városi he the, the a is romokban hever. aztán tovább, ahogy imádkozott, egyre több mindent mondott neki az Úr. And as he kept praying the Lord told him more and more things. Ő neki azt, hogy hogy szeretném, hogy új részt vennél az új építésben. He told him I want you to be part of rebuilding the temple. Szeretném ha átgondoltod, hogy ez mitel jár. I would like you to think about all the things this go, uh, this uh, go with. Ez, ez is beletartozik az is beletartozik mit kellene tenni ahhoz hogy az újjáépüljön? Uh, in order to rebuild. és, és Nehemia csak kérdezte az urat kérdezte az, és figyelt hogy isten mit válaszol so just kept asking the lord and, uh, he paid attention to his answers. és így az ő lelke által egy kész tervvel állt oda elé a, ki, állt a király elé So, through his spirit, when he uh, went to the king, he already had a plan. Úgy ő nem csak azzal öltöt a négy hónapot, hogy ért istentől, hanem hogy hallgatta is isten. so he didn't only spend the four months uh, with the asking from the Lord, but also with listening to him. volt konkrét terve, mert tudta, hogy meddig lesz oda? he had an exact plan because he knew how how long will he Will he be there? Nem az volt, hogy hát elmegyek, aztán majd, ahogy összejön a fal, visszajövök. Fogalmam sincs, hogy mi kell pontosan a falhoz, majd hogyha, majd hogyha lesz építőanyag, akkor nem tudom, mikor jövök vissza. I don't even know what we need uh, to have to be able to build a build a wall so when it's ready I'll just come back. Nem, konkrét terve volt amit Istennel együtt dolgozott ki azon keresztül hogy imádkozott és válaszolt Istennek. No he had an exact plan which was planned together with the Lord as he was praying and seeking him. A példabeszét 21-ödt azt mondja hogy a szorgalmas a szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, az csak kénységbe jut. 21 Proverbs 21.5 says, de itt van. The, plan, the plans of the diligent uh, lead surely to plenty, but those, uh, those of everyone who is hasty, surely to poverty. Ez azt jelenti, hogy hogy érdemes tervezni. It means that uh, it, uh, planning is a good thing. Az mondja, hogy ha nem tervezel, akkor ínségre jutsz. If you don't uh, plan, you will be poor. Az nem kell megtervezni. You don't, you don't need to plan poverty. It comes by itself. Tudod, a képet, az, hogy telílegyen gazza, nem kell megtervezni magától. Jön. To have a garden filled with wheat, you don't really have to plan that. De hogyha akarsz virágot, meg fát, meg bokrot, és azt akarod, hogy két év múlva hogy nézen ki, ezt meg kell tervezni. És a szorgalmasak tervei mindig hasznot hoznak. Ez nem azt jelenti, hogy a, a, a hitet akarjuk helyettesíteni tervvel. Nehémiá se helyettesítette a hitet tervvel. Nehemiah didn't uh, replace faith with plan either. But he trusted that the Lord wants these things to happen. And as he was there praying and listening to the Lord, he, was, he became more and more sure that this is what the Lord calls him to. Aztán a példabeszéd 14 23ban azt is olvasjuk, hogy, hogy nem csak tervezni kell, hanem a terv szerint dolgozni is kell. And in Proverbs 14, 23, we read that we don't only have to plan, but we also have to work according to the plan. Azt mondja, hogy minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az inségre jut. It says... In all labor there is profit but idle chatter leads only to poverty. Jó, tehát ha csak tervezel és csak beszélsz róla, akkor az is a gazokhoz vezet. So if you just uh, talk about your plan that will uh, lead to have uh, only weeds in your garden as well. Persze, minden munkának meg van a maga haszna. He says all uh, labor has its own uh, profit. És, és Nehemia tudta azt, hogy ugye az Úr ezt a szívére helyezte, és hogy a lélek által egy terv összált. Ő bízott abban, hogy lépésről lépésre az úr vezetni fogja őket ebbe, és kegyelmet, és mindent meg fog hozzáadni ahhoz, hogy az a terv végbe is menjen. So, as Nehemiah was planning this with the Lord, just step by step he was trusting that God will give everything and God will leave them along the way and he will provide everything they need to accomplish the plan. Hogy azért teljes legyen a kép, képe a példabeszéd 169-et is nézzük meg. Azt mondja, hogy az ember értelme tervezi ki az útját, de az Úr irányítja járását. A lélek általi tervezés az olyan, hogy Uram, én azt látom, hogy ezt szeretném tőled, de hogyha te itt másfele viszel, akkor másfele vigyél. Planning by the spirit is like Lord I think this is what this is your plan for me but if you want to take me to another direction please do so. Né istem akarja ugyezzel a ezzel a tőlle fükős szívvel keressüköt keressük az ő akaratát és az szerint osszuk be az életünket és sányukoda magunkat őnekem. But God wants us to uh, seek his will uh, with a heart which is dependent on him and just to um, live and arrange our life accordingly. És, és minél jobban függünk Istentől, minél jobban keresünk az ő arcát, annál inkább hozzá tudjuk igazítani a terveinket az Úr tervéhez. And more we depend on God, and more we uh, just seek His His face, more we can adjust our own lives to His will and to His plan. A Zoltálok 33, 11 mondja azt, hogy az Úr terve megmarad mindörökké. Psalm 33, uh, 11 says that the plans of the Lord uh, last forever. Mm -hmm. And his intentions uh, last uh, through generations. And our desire is that uh, we would uh, just adjust all our plans and lives uh, to his will and to his plans. Úgyhogy a négy hónap alatt Nehémiás ezt tette. So this is what Nehemiah did uh, through months. Imádkozott, hallgatta Istent, Isten pedig őt változtatta az ő szívében, uh, változtatott át dolgokat, és, és uh, alakította ezt a tervet bennem. He prayed, he listened to the Lord, and Lord just uh, transformed his heart according to his own heart and will. Lehet, hogy Nehémiás ilyen dolgokkal küzdött meg útközben, hogy jó romban van a város Ú, de rossz ez uram de rossz. szeretném a te építenéd fel. Micsoda? én én ezt hogy gondolta Uram? én ezt nem tudom. Maybe he faced uh, this kind of mm, discussions along the way that oh lord the city is in its ruins yes i would like you to uh, rebuild it. Me i can't do it do this i can't do i'm not able Jól látod, te nem tudod. Tehát akkor igazam van, akkor nem én vagyok az az ember. Yes, you are right, you cannot do it. Okay, so this means that then, I guess then I'm right, I'm not the right person. Nem, nem, nem, te vagy az az ember, mert te látod, hogy nem tudod megcsinálni. No, no, no, you are this person, because you see you cannot do it. Úgyhogy majd tőlem fogsz függeni. So you will be dependent on me. meg fogsz kérdezni minden lépésben. And you will ask me about every single step. Pontosan jó vagy, jó vagy erre a munkára nehémiás. You are the right man for this job, Nehemiah. Hát biztos, te tudod, Uram, szerintem nem. Well, you must know I don't think I am. Én olyan jól tudom adni a poharat a királynak. Ezt már begyakoroltam. És am is engem, jól el vagyok itt. And the king loves me and I'm, I have a pretty good life here. Hát én vagyok a személyes testőre, Te ide uram, and tudod. I am You, play, you, put me here, Lord, you pont, pont engem fog elküldeni. Hát akkor ki lesz helyettem? Will egy me fontos ember vagyok a király biztos nem fog elküldeni. I am a pretty important person here. I'm sure the king won't send me. 211-et. Have you read Proverbs 10 211? Oh, no, the lag. Akot király kirájsévét is meg tudod változtatni. Oh, yeah, really. You're right. So I guess you can just change the heart of the king then. Nem tudom mi volt Nehémiás és Isten között, kösztem meg az Úr között valami iesz, mi lehetett volna. I don't know what took place between God and Nehemiah, but between God and me, this is the um, usual conversation. De Isten pontosan így formálta és készítette és alakította Nehémiást. But this is exactly how God just and egy, egy csomó dolog, ami, ami természetes módon akadály lett volna Nehemijás szívébe, a négy hónap alatt Isten ezeket lebontotta. All the which were there in which could have been there in we're just uh, uh, brought down uh, through these four months ekshamkorott volt az idő akkora kiráýsra vettte and when the time was due the king noticed ésrevette hogy nehémiásban valami történik valamin he saw that something was going on in him ekshamkor És ésrevette rá kérdezett and when he saw this he asked him ekshamkor a kérdezett nehémiás újanúgy Isten fog uh, Istenbe bízva Isten től és amúttak kiráinak. And when he when he asked him, Nehemiah still uh, being dependent on the Lord, he shared it with the king. Nehemiah felkészült. He was prepared. Tudta, azt, hogy miről van szüksége. He knew what he needed. Tudta, hogy kell neki idő. He knew he needed time. Tudta, hogy kell építőanyag. He knew he needed a construction material. Tudta, hogy a kiráinak van építőanyaga, tehát tudadni. Tudta azt, hogy hogyan kell utazni Jeruzsálembe és hogy milyen átutazó levelekre van szüksége ahhoz, hogy hozzahozni súlyosanodaig. He knew the journey all, all the way to Jerusalem and he knew of all the uh, decrees he needed to pass through. Útlevél váll már unyilatkozott. mi lenne? Passport, custom clearance form. Ezeket Ezeket tudta is, kérte is. És bátran kérte a királytól. And Nem kihasználni akarta a királyt. He didn't take advantage of him. Hanem meg volt győződve arról, hogy itt Isten munkája fog történni. És azzal, hogy egyáltalán Nehémiás kért valamit a királytól, a királynak azt mondta, azt mutatta, hogy hogy tiszteletet adok neked és és hogy szeretnél részt vehetnél tehát ebben a munkába, ilyen módon. And by requesting these things from the king, Nehemiah actually uh, uh, has shown respect to the king and he told him uh, that if you want, you can be part of this. Nyilvánvalóan a király akart segíteni, mert megkérdezte, hogy mi kívánságod request És ezért Nehémiás megmutatta, hogy hogy tud segíteni, ha más segíteni akar. how wants nem járt ajtóról ajtóra, hogy gyűjtsön um, építőanyagot. De didn't uh, go from door to door to collect material to build. valaki megkérdezte, hogy mit szeretné, hogy tudnánk segíteni, akkor ő elmondta. But if someone asked him how they could help him, he just told them. Nem, kihasz, nem azért, hogy kihasználja, hanem azért, hogy megmutassa neki, hogy hol tud igazán segíteni. Not trying to take advantage of people, just to tell them how they can really help. Ez egy szolgáló szív. This is a serving heart. A, a, a szolgálós szív az azt kérdezi, hogy hogy ott van a szívemben, ne szeretnék segíteni, hogy segíthetnék. A serving heart uh, heart's question is Uh, I see a need, my heart is in there, it is on my heart, how can I help? És akkor, hogyha kapsz rá választ, és meghallod azt, hogy így, meg így segíthetsz, a szolgáló szív azt mondja, hogy de szuper, akkor így segíthetek, segítek. And, uh, and if you uh, get actually a reply to this, and they tell you how you can help, then the reaction of your heart is, uh, that's great, I'm, I am going to help, I'm in. Nem azt látja, hogy engem itt kihasználnak. See that of. Nem azt látja, hogy most mit akarnak engem ugrátatni, hanem látja a kiváltságot, hogy ő részt vehet és hogy így vehet részt, ha már részt akar venni. To be part of uh, én egy főnök típus vagyok, ezt bevallom. I am a boss type, I have to admit. és amikor megkérdezik tőlem, hogy, hogy segíthetek azt szoktam mondani, nem nem kell majd intézem. And so when people ask me how they can help, I usually say no, no, nothing, thanks, I'll take care of it. A kislányaim megkérdezik, hogy segíthetnek rendet pakolni. When my daughters ask me how can they help to just clean up the room? Segítenek mosogatni. They help me to do the dishes. Akkor úgy gondolom, hogy sokkal gyorsabban elpakolom a edényeket, hogyha nem segítenek. I think I'm so much faster if they don't help me. De észre kell vegyem, hogy ott van az a segítő készség a részükről. But I have to, uh, that their to help. És elmondhatom azt, hogy hogy segíthetnek? So I can tell them how they can actually help. De ez minden így működik, nem csak gyerekekkel. Itt it it a királynak a szívét Isten megpuhította. The king's heart was here. És kész volt részt venni abban a tervben, amit Isten tervezett. And he was ready to be part of God's plan. És hát Nehémiáson keresztül Istenen is mondja, hogy hogy lehet részesennek ennek a nagy tervnek. És azt látjuk, hogy uh, Nehémiásnak Isten ezeket mind megadta, mire szüksége volt. And we will see that uh, God granted everything Nehemiah needed. Ebből azt, hogy Isten teljesen nem várt módokon is képes gondoskodni a szükségeinkről. In, uh, és, és ő tud gondoskodni arról, amire hív bennünket. And he can take care of, uh, what he És hogyha of what isten a lelkével tervez egy tervet akkor ahhoz hozzá fogja adni azt is ami szükséges ahhoz hogy ez a terv beteljesüljön. plans something through his spirit then he will provide all the things uh, needed to this plan to be accomplished the kérdés az az hogy mi figyelünk -e rá. the question is whether we pay attention to him. Uram, köszönjük neked azt hogy szeretsz bennünket Lord, thank you that you love us. Hogy a te figyelmet teljes a mi irányunkban. Köszönjük Jézus azt, hogy a bölcsességedből sokszor a imáinkra nem válaszolsz azonnal. Thank you Hogy nem válaszolsz úgy, hogy megadod azt, amit kérünk. De sokszor válaszolsz úgy, hogy elkezded bennünk a szívünkben azt a munkát, amit el akarsz végezni. Segíts nekünk, drága Uram, hogy amikor ott vagyunk előtted, akkor ne csak mi beszéljünk, hanem legyen szívünk és fülünk meghallani azt is, amit te mondani akarsz. Segíts nekünk, Uram, időt tölteni, Te veled, hogy a lelked által tudjuk a terveinket, a Te terveidhez igazítani. To és hogy a lelked által tudjuk véghez is vinni azokat a te időzítésed szerint. Köszönjük, Jézus, hogy te, te tökéletes terved az örökké megmarad. Thank you, Jesus, that your plan will last és köszönjük, Uram, azt a kiváltságot, hogy ennek részesei lehetünk. Köszönjük uram, hogy te csak jót és teljes jövőt tervezel nekünk. Thank you Lord that you only have good and prosperous future plan for us. Köszönöm hogy megváltottál minket. Köszönjük uram hogy a véreddel megvásároltál bennünket és a bűneinket kifizetted. Köszönjük uram hogy azt is tudod, hogy egyedül a te lájkad képes átformálni minket. És köszönjük, hogy ezt a tervet is véghez viszed nap mint nap bennünk. És köszönjük Jézus, azt a tervedet, hogy egy nap megdicsőítesz minket. And thank you for your plan uh, about uh, glorifying us one day. És köszönjük, hogy egy napot leszünk majd veled szemben. And thank you that one day we will be there with you face to face. Köszönjük, Kedes Úr. Thank you Jesus. Amen. Amen.